Të gjitha falënderimet, lartësimet, madhrimet janë vetëm për Allahun Subhanahue ve Teala. Zotin tonë falënderojmë për çdo falë dhe udhëzim e kërkojmë sallavat dhe selamet për së ndëjtit më të mirë, pejgamberin tonë të dashur Muhammedin Sallallahu Alaihi Wasallam. Shokove të tif familjes të tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzërr në gati po për e përcjellim Ramazanin shumblicën e këtij muaji. Në kanë ngelë edhe mundësit e fundit e që zakonisht është e njërë në mesin e njëzës Se nata e njëzët e shtatë është ma e aferta që të përqen nata e kadrit Kjo ka qenë edhe një uh, mendimi një numërit të matës a habibet pengamberit sallallahu alaihi sallim Andajelusim Allahu në gjelluala pjesën e kaluar Allahu ta këtë bo kabul E netët edhe ditët që në kanë betë Allahu të na eshton motivin, takatin, shëndetin forti plotsuar këto natë sigurisht çon Allahu subhanahu wa taala. Sigurisht uh, që po na shkon Ramazani, gjithashtu ne po i afrohemi fundit të ngjarjes së Yusufit alayhi salatu wassalam, të cilin jemi duke e marr drejt për drejt nga fjalët e Zotit subhanahu wa taala, pa përzierjen e burimeve dhe transmetimeve të tjera. Kush është duke përcjell me Kur'an, ë uh, kemi ngel tek pjesa kur Jaqubi alayhi salatu wassalam, mrzia dhe pikëllimi dhe shqetësimi e arrin nivelin e fundit të Të ti Andaj edhe e shprejhu uh, Do më dhanë me vet vetëvejtën e vetë E shprejhu me shpirtin e vetë Për para Allahu gjilë gjelalu Se mërzia për Jusufin kamri shumë largë Andaj tha Allahu gjilë valet duke e treguar Në gjarjen e Jakubit dhe momentin e sikletëshmë të Jakubit Tha Allahu të bare kjove të ala Vë të wallë anëhum Kur ardhëm vlezrit edhe i lemruan se Edhe bunjaminin se kena Edhe vlaj madhë nuk është Dhe njëkosisht Jusufi që ishte i humbur sipas atyre moti, tha Allahu xhelaluha ia ja kthei shpinën dhe jam vetvet dhe tha ya ja, asafa ala Yusuf o sa mallim ka marr për Yusufin alayhis salam, ngase mo smunte me durue. Dhe ky është vëllazëri i njeriu, i cili sado që ti jet i lart, sado që ti jet i ngritur te Allahu xhelaluha si pejgamber e kështu me radh, prapse prap s'ka mundsi me dal nga njerzorja e vet. E njerzorja që i vëllazër, njerzorja amurzia, njerzorja është Gjilimi, njerzorja gjilimi, njerzorja është kënaësia kësaj herë. Andaj ishte një njerëj për njerëzve dhe e morr malli, sigurisht që thabullaj ibn Abasi radhiyallahu anhu në koment, tha ya ja, asafa ala Yusuf, tha e kishte marr malli nga periudha e gjatë që se ka pa Yusufin alayhi salatu alayhi salatu wasalam. Pastaj ata ja reaguan dhe e pan se baba i vet shumë atë umorzit për Yusufin alayhi salatu wasalam dhe prania e tyre nuk e ngushëllonte fare për Jusufin a.s. dhe nuk mund të me e zavendësu Jusufin me kur gjënë dunja. Nuk e ja zavendësu të kur gjënë Jusufin a.s. andaj than, pash Allahun, dhe zetë vet, djemë të vet, dhe zetë Jusufin than, pash Allahun, mose përmenë më Jusufin, se u shkatrove, u dërmove, ki me vdek nga përmendja Jusufit a.s. qka tha, shikoni, tha, une veç Allahut pjankohem, une veç të Allahut e pjankohem, adresoj dhe e dërgoj mërziën time dhe pikëllimin tim dhe se unë di për Allahun as çka ju nuk e dini. Unë di për Allahun ata çka nuk tek, e dini. Ktu mbetëm vlezër tek pjesa e fundit e ligjëratës e kaluar. Ajeti 80 e 7 nga surja Yusuf. Kush do të e përcjellë me mushaf apo me telefon? Allahu u jelona tregon se me një herë kur të mënie kulmi i vështirsisë, me një herë fillon vlladi edhe freskia e lecimit. Andaj në ajetin 87-të të Allahu i جل وعلا: Ya baniyya idhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhih, wala tay'asu min ruhillahi, innahu la yay'asu min ruhillahi illa al-qawm al-kafirun. Sadqa Allahu al-azim. Të vërtetën e ka thënë Zoti Jon te barekehu te ala. Shiko më zë m'simrini kulmi m'rzis, çka i tha? O bitemi. Odientemi. Idhhabu Shko një edhe një herë Din një edhe një herë pishpije Shko një qëtit nuk ku ka metjë bënjamini Mirë po shka dha Fetehesesu Lipni me ketë takati në juve Me ketë shqisa të juve Me sy, me vesh, me goj Me shqisa, me njenja Lip në Jusufin Ta një vëzra, këni me parasish Tadhod djet Tadhod djet, si ka mundësi një bab Mas tadhod djetve Ndërko që këta insistojnë se si Jusufi ska, ska shenja për ta Shikojmë vetë sigurinë, këtë shpresë të madhe të, Jusuf, të Jakubit alayhis sallam, shkonin lip në Yusufin. Kan diskutuar dietarët se a e ka thënë me shpallje, apo e ka thënë me me koment, apo e ka thënë me atçka njëtë picibepeve. Dhe këto trea kanë mundësi më ka kon këtu. Pra e para është se Allahu i ka thënë thuj në talipin Jusufit, Jusufit e Yusufit se Yusuf do të gjat. E dyta e ka komentuar Andrën, Andrën kur ta zbrthajë këtu ive, dikon ha Yusufi. Edhe tret e treta ka ditse u ki se ka hangur U ju sikon hanger, ku nuk e ka hanger, u ke ka marr dikush. Por nëse, kavdik, nëse ka hangr, Jusufi s'ka vdek, ngase ai Ugi s'e ka hanger, jo rastisht se Jusufi Alayhis Salam do t'i jap nishanin e par, se jam gjall, ngase s'mundet me ardh në Egjipt, do ta përmendim pse për, për s'mundet me ardh. Por për shkak se s'mundet me ardh, çka ban? Ja çon këmishën. Nishani i par se ajo këmisha e e Ujkit është rënë, un jam gjall, edhe i kthehet shikimi, ngase këtu kë, është verbuë. Ado shikoj çka tha, "Fetathessu li ibnni Yusufin." Kor kanën e Yusufit se Yusubi u djall. Çka tha? "Fetathessu min Yusufa wa akhih" dhe li ibnni edhe vllavin e Yusufit. Nga se ka syni lidh me këta dy. Dhe shikoni vëzë këtu, tani mo këtu nuk kanëagin. Tani mo vëzë vet, vëzë te Yusubi, te Jakubit, tani mo nuk thoin, "Çishme libena 10 min." Apo, dhe këtu vëzë shka për mendom se ai i cili e gabon i Krim. A po, a i cilë ka bo një gjuna A ti nuk ka nevoj ti shumë mi të kalëzue se Valas po bindët që kënë gjuna qarë Jo me vështë i thujë, ej, hey, pëndoju Regulojë se në e dim që kënë gjuna Ndreqë e vetër Së këna nevoj tash në me bo seansa këtu publiki se ti e kënë gjuna Gjuna i ndihë që e kënë gjuna Andaj, qikoj Jakubja le i sëratësëm Nuk janis tash, shkoni lip ne A ta mi thonë, po ka dalë, kanë me lip A i ka hu para të dhët Shkoni lip në Jusufin sallallahu aleyhi Vesellem dhe lip në edhe vlavin e vet Edhe bënjaminin Dhe shkoni dhe zëp Pse nuk tha lip në edhe vlavin e mad Pse nuk tha Ajo nal me vetë dëshir Ajo nal në gjip me vetë dëshir Ki malin e kapër së ta të dy Malin e kapër këta të dy Qka tha? Tha dhe mos i hup një shprejsat nga mushira e Allahot I po dhe zë këtu mushira e Allahot nuk është përmen Rahmeti Allahot elin e rahmatin tin allah mushira çka themi ne rahmeti allah këtu është përmend ruh ruhillah ruh i thon shpirtit ruh i thon erës ruh i thon freskisës po sigur allah sigur jaqub allahu ja, thot shkoni se allah ka me shlu rahmet me të cilin ka më fresku zemrën shkone lip në yusufin e di se allah u jeloa ka me shlu rahmet dhe ka me har yusufit e onun apo un e ka me shku e sufijallajihissalatu wassalam pasajë ka dhanëzër ka thon innehu la yeesu min ruhin illa alqawmul kafirun ka thon prej rahmetit allahut nga mushira allahut nuk e hum shpresën pos popullit qafet pos popullit jo besimtar kjo lazer është e para që kanë ajeti i par që jaqubi alayhisalatu wassalam ka ragu mas merzi sovë çka nxjerr nga nga kjo që i kanë nxjerr dietarët e muslimanëve e para lazer çfar njerëmin atë Lazer se tani këta pranuan me shku me Lip Yusufin. Rregull, tani këta kanë me shku për herën e tretë në Egjipt për me Lip Buk. Prapë më mor ushim nga se jemi në 7 vitet e krizës, 7 vitet e krizës. Kur pranojnë këta me shku, interesi i këtyre me u me shku me, me mor Buk. Interesi i babës është me gjit Yusufin. Me kjo dozë çka kanë vënë të ardhet? Si cëllë i lëviz Edhe pse doko të një drejtim Si cëllë i lëviz me interesin e vetë Si kur që thamë fillim atje Kur ikën të dit Edhe gruja e princit Edhe Jusufi ka një der prej, Ajo e njëta der Një anë i pëtër e inke në gjenet Një anë i pëtër e lip ke gjenemin ati Ta një vëzër Te i njëti ven për i lip Jakubi me shku A këta nuk shkojnë për Jusufin A nuk shku për Jusufin Po shku për pare Për buk e kjo Sic cili ajo që kanë ajo që ndona ku i dëm dhamin. Kjo është, sic cili me brengën e vet. Andaj të vijë njerëzit për shemb, kë të dalin me nivel, ama as dalin me një breng. Sic cili del pi spije, për shembu dalin kët me nivel, ama jo kët e lipin me largu njëtin shqetësim. Njani kanë një shqetësim tjetër, njani një shqetësim tjetër, njani një breng tjetër, mirë po kanë dalë me nivel. Por çfarë është kjo, Vezir? Nga se sic cili lëviz me brengat e veta. E vëzër, kjo është ajo që ka Allahu Gjelluala e ka bo Që krejt me pas brejnë nga të lëraman E ajmu ka një vetëmi kërkuari Kull hu Allahu ehat, Allahu samet Në e lezojnë në vëzër, surë më të shkurët në Kur'an E cilë dy e trejt e Kur'anit kur Një e trejt e Kur'anit Qëfar ka, ka thënë Allahu gjanë këtë surë? Thuaj Allahu e një Allahu samet, kejt e lipin Allahin Kejt e lipin Allahu Gjelluala Alo nuk e li por kan. Subhana hu ve taala. A do të shkojë Lazar? Kredna, por jo emocionop. Edhe kjo vetë duhet më morë pallasim gjithmonë, se jo kredi kanë mbrënga të njëjta, jo kredi kanë shëtsime të njëjta. Jakubi kitë tërë shka po i thotë shkonin në Egjipt. A këta kitë tërë shka kanë më shku me lip në Egjipt? Meqenëse në fund në arkë dhe do ta shohim se ata janë al lipin Bukun, mosani al lipin Bunjamin. Jusufin e harrojnë kred. Jusufin e harrojnë kred. A do Jusufi realizë kjo vështesë është se ditë malëngjim e, dit e njojnë njëri tjetërin ditë malëngjim e njojnë njëri tjetërin si kur që e njënin djetarët njëri tjetërin si kur që ta imam dhe ebiju djetarin e një djetari si më në gjahili me njëf djetarin si më në i padishmi me njëf hakin edhe e, respektin për, për djetarin për janë njëf kush a i që i ka një fije dhije a i që i le dinë se qka do më dhanë qka do më dhanë kjo Andaj, e para që në dherim nga kjo vezer si dalon në brengën e vet ndërsa kërkesa osë drejtuar në një vend na ketë vëzerbin për një herë së ishte asnjëhuni se di për jetën e shka të ulip asnjëhuni se di për jetën e shka të ulip ama nak kurda mena pognone pi jashtë me dron mbi nal po tek këto pas kana me nivel me një drejtim ne i çojmë durr tek kallau i jeluala ama ti li di shka tjetër unë di shka tjetër ra tjetër di shka tjetër për çfarë shih vëzer sepse si cel i lib në brengën e vet yakubi çka tha shkonin na gjithprap Dili, lip ma një i Jusufin, a.s. Pse, se që aty e kishtë brengën, brengën e vetë. Ku me lip, që aty ku kini me lip ju bukën. Ata, ata lip shim bukën, a i lip ke djalin. Nëse si cili dhe zër, bu, i, i buron ga, ga brendia e vetë, ajo që ka atë, atë e mundon. Kjetra dhe zër, ka nda djetarët, që kanë zjerë nga uh, kjo ajet, shkoni dhe lip në Jusufin. Dhe dhe sh shumë është interesant si djetartë Kure rëtulojnë ajetët dhe i, i, I shfletojnë dhe mundohën me janëzir Atë frytin matë mat thellë Shka e ka Apo Tërë kanë thonë Kanë do shiko Kiti ka, kit ka e vlatë Dymët e vlatë Traj kanë huk Jusuf i për tëre Edhe bunjamini Jusuf i për tëre edhe bunjamini Edhe vlavi i madhë Regull Nëndi kanë metë Shikëve zërë kurot kur diqka me vlerë Nëndi vladi ka banë sabër, mësë mi fa nane vlatë, mi reziku nane vlatë, mi aprunionin. Që ka po dhot? Idhebu, ju dilli, bema në Jusufin. Shkëtë dhezër? Idhebu, fe te hasesu mi Jusufe. Shkëtë në ju dilli, e shkëtë dhezër? Nëse dhotë digush, pa nuk pjo dhimën këto mi hub, a nuk pjo dhimën se edhe këto mu në përshemë, sikru vlavi madhë mi hub, mali i madhë për Jusufin dhezër, e ka bo që, baba thot, dilni ju, E këto për shfarë çka argumenton se kurot diçka e vlesh me lazer. Prania e këtyj seneve nuk ta plocën ata. A keni pas për shembull njëri u lazer. Ka mundësimi pas këte, në diçka i mungon. Thot çajo vlen sa këtu. Çajo vlen sa këtu bota. Çaja të mungohet. Andaj njeriu u lazer për shkak kur i mungon një i dashur. Kur ka diçka, për shembull, ai don mend me dikanc special. Edhe për shembull njerëzit thonë po çeve na kanë ardh 500 veta këtu. E shati prapa Amazon. Pse? A të munguaj kriesori Si cilivizare ka një Jusuf Sigur që dha Ibn Gjozi A e ke gjetë Jusufin e zemrës tane Sigur që dha Ibn Gjozi A e ke gjetë Jusufin e zemrës tane A e ke liptë Jusufin e zemrës tane Ba paspari a kena na Jusuf zemrës Qka është Jusufin zemrës tane A kiti qka ti që të mungon Të mërë mali për ta Malë njëjë është për ta Në në vëlezër Spomunën me e bo Para këso Si harupan asnjë her mallin Jakubit për Josufin. Përju me than, "O baba, po çe bën 11 na kinëve? O ne mlodëvladiki, çka po bën para të Josuf?" Amë jo, Zot. Kani har mungon në dikush që dënyaja më ardh nuk e ndreshin punën. Kani ardh, ketë kanard, ai që ka zot me ardh. S'ka ardh, kjo është shumë anancillë, në Zot. Po çfarose? Sepse Allahu u jera, Zot, ja u ka dhënë njerëzit me çfarë? Me çfarë ja u ka dhënë mallin, me vlera? Ti munesh më e pas një, një në në stroj të madhe me me letra falco. Ama çka thonioni, unë e kam këtu në letër ç'i bëjnë këto e Jorgovand apo? Apo? E pse po thot ato stroja aty më vës pon me lutë, s'kan vlerë kur gjao. Kjo origjinal. Apo ka mucinëriu si ka bakër të shtëpia shumë. Ama jani thot, po ama çsto gram të altanit baj më shumë se zaket këto, këto thesat etume me me hekur. Për çfarë shije zot? Se këto gram të vogla janë altan. Ato janë tuat hekër Andaj, këshikonëse këto ishin 9 veta Paraksoj 10, paraksoj 11 Pse nuk peluin rolin e vetë Sepse nuk vjen me altanin kur gjohë Jusuf jo altan Jusuf jo është ari, flori Andaj, kër, në, kër mungom dhe, dhe zë floriri Me qka matë të sot, ndu një parja, vle zë Qëto pare qka i kena na Qka na i kan, kanë hup filë në ketënjeve me këto pare Apo për qëto euro që ju banë më copa E dolarë, dinarë Të cilët kërë i kemi në gjep nimi komo dhe kërë si kemi zvohet kërë që ish mirë puna. Apo, kërë i kemi në gjep, sa mirë edhe kafja ma, ma, ma shishë qëkon, se e di sa i ki në gjep. Kërë si ki ato, nuk shkon. Mirë, që to le, ato letra në lëzët. I printon, printeri. E janë dongjira, ka nuat një fotografi, 10, 20, 100, 200. Apo, me qka matët vlera e qëtënve. Me ata qka në depo pi arit. Kërë qka mësu ekonomije din. Se ajo me të cilën e merr letra andaj thon para me vlerë para me vlerë pse ti kur e printon nuk të kuhet se nuk on paralel me atçka oj bë ku ndërlet pra kur printojnë njerzit para pika e marr ajo vlerën fashiko çe kaç këna halltan domoson kjo është vlera e kësajna mos më marr halltanin me bajt çu ka ardhur deri tek tu mos më mos më bajt halltanin me veti e ruaj halltanin e bojm letër apo e bojm letër Kër t'ja shetë është dikuj t'shpijo, qështë jashet? A i thu që t'a bajnë shpine dhe t'a qesa? Jo, i shkon të notari, i thupin letër, që i t'ja klina Letra e mërë vlerën, për ati t'ja për qesa t'ajt del Kjo është ma anaja, kjo është ma anaja E kjo dhe zërë ishte se të Jakubi ishte të mungu ma anaja O jo, mirë kjetin e malë, ta onja të mungu Nuk ju jep vlerë praniës juve, desa t've në Jusufi A dhe d Nuk në jep neve vler, dhe zër Asni sen, deri sa tazina Jusufit Qëdi Jusufi jonë, dhe zër? Jusufi jonë është Islami jonë Korani jonë, hadithi jonë Kibleja jonë, qabja jonë Kite, dhe zër, Jusufi jonë I kemi humbo, dhe zër Muslimanë sot janë pik e 10 Jo pik e 5 Pik e 20 Pik e 100 Nuk, nuk mund është di musliman në bashk me i bërë Menzi se i bërë E da ta përkosyshë se Pak më dal diçka, i prish. E pse o Zot, sepse neve atu na mungon çka t'kanë ia vlerën. Cila a vlerë o Zot? Çka jaltani i cili o Kurani Allahu xeluala. Çka jap o Zot v... tash, na kenë xhuroket, Allah e bë qabul pinëve. 30 ditë o Zot agjërim nuk janë pak. Nuk janë pak vallallaj. Vallallaj nuk kanë pak agjërojn këto bota. 8 miliard njerëz, vetëm 2 miliard deklarativisht agjërojn. Na nuk e dinë hakikat kush agjëron. Pip bitat miliardë 6 miliardë njerëz nuk agjërojnë. Ço so punë le të ozot. Vallai nuk ka punë le. Apo sigurisht që edhe shprejë njerëzit, veç çfarë xhi Allahu xhelora se boll rana. Rana, me nëjti disa orë pa bukë, po, mirë ozot. Çka ia vlerë se sa janë? Nëse ti dal në ahirate thot të thotë Allahu s'ta kanë planuar, kau bleer mëshkë çka e lufte? Kurfar bleerës ka. Sigurisht do ta pejë sam, veç unë nuk kam nejt. Na, allahu na rujt pikë sa gjendje. E çka e bën të vlefsh me këta? Kërë të thojë Allahu Gjeloala të kambo kabul Kjo hen në regjistrë në regjistrëve të veprave të mira Ti të avullosmi me hije Që qdo të i bënkaj me lëgjëzije Pa ta në nshkrujtë Allahu Gjeloala Nuk më nëshkrujtë Allahu Gjeloala Nuk më nëshkrujtë me ingjënet Që kjo dhe zëra jo vlera Andaj shiko, Jakubi a.s. Po e përbalon Largonu ju, bemanë Jusufin Pse o dhe zër, Jusufi e ban këret me pas jeta kuptimë Pa ta që të të dhëdhë dhët të kajt Sigur që të dhët ibn i Gjozi Të dhëdhë dhët e lot Për me e pa Jusufin i dit Të dhëdhë dhët ka kajt Dhe zërë sa dhët me kajt për gjennetin Allah u Gjeli Gjelalu Sa dhët me kajt për ato net dvorët që kina mi përjetuna Që i kemi katërante botës këtë vorra Apo katërante botës këtë vorra Sigur që erdi njerit e Ibrahim ibn Edhem Edhe e veti për disa njësë ku e kanë shpijen, a i tha ka vorë, tha qe i ku e kanë. Tha tjaj, të jaj të baj gare me mua. Tha pse, a mësë jam të rrejta. Hajde ka dërma mësë jam të rrejt. A mune që të nga që të shkena të fri mua dhe zërë. A mune me qu njani dorën, pjene me me thanë, unë e se kam venin dhe vorën. Problema me e qu dorën, se të të edhi me bindje, se shpija jo të edhi të vorën. E forca e vlorrë vlezard do të më e xhanuata me, me veprat mira, më e xhanuata me namaz, më e xhanuata me xhurim, më e xhanuata xhëçat, më e xhanuata me haxh, më e xhanuata me dhikr, më e xhanuata me karakter të mirë, me moral të mirë, më e xhanuata me largimin e urrëjtjes, më e xhanuata largimin e smirës dhe xiljes. Dhe kjo është Yusufi Alayhis salam, i cili kur vjen i jep mana muahbetit, i jep mana. Pra kjo shia jetës. Për Yakubin s'kish mana mo jeta, posht Lot që tha Allahu jëllola, "O bjartë ai nëa, çat shum kishtë kajt u vërbua." U vërbua vëzëll. Vëzëll, na duhet me kajt deri na dit kur Allahu jë tha, tash mos kajmë. Tash mos kajmë hin xhenetin tim. Allahu navoth nasibi rabbil alamin. Ado për këtë, për këtë na përsaditin ato punuën. Apo Agribonjëzëz kur kur shkoi në gurbet, me çka e me çka e flladit vetën. A that ku të kthëna që i baj dorën e pak, në shtëpi ba, e baj, apo. Tamandalen penzi Melekul modi thot Maj parë në ti maj e Zvica se shumë ki punu e Ajde ti meneve Kjo vëzë ajdi së harast e di Më Allah ju në di rast Di rast konkret Qatë diqka e kanë nëzirë në penzi Qatë diqka e kanë nëzirë penzi Penzija o kona e me në jetu si sultan Ama në sultanat jenë bishtat palqie E i ka vendos Ka dhënë bema këta muhe Se kim ka haru 7-10 muhe Bema mu këta A ba Pa, pa talan vëzë Allah u gjitha mundësijë Në të kursën e jeton ata Ana dikthemi Allahu o Gjallala, ta gjejm Yusufin në zemrat tona, ta gjejm Islamin në zemrat tona, ta gjena imanin në zemrat tona se pa atë dhe asht ka kur gjë ama. Andaj çka tha Yakubi alayhis salam, idhhabu. Shkoni ju. Shkoni lepmani Yusufin, se pa Yusufin zumbahet mirë mua. Allasë kjo është asht ka gjerë dietard nga nga ky nga ky, nga ky kontekst. Gjithashtu lazer, nga kjo çka vorrëm, ajo çka e përmendëm, ë me rëndsi, është se Yusuf Yakubi nuk e la më të kajit më as nuk e lëmë me uh, ankumet e Allahu xheloa bash me dua ai uh, o më të qajt shikoni vëzon wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf um shalvat toqajt o oh allah xhema yusufin o oh allah xhema yusufin kjo duaja vëzon çkjo duaja a la me kaç jo dul tha shkon lipe ne kjo se ska çu kjo harmonia në mes ibadetit lutjes dhe sevepit ti lipe allah ta mundson me xhejt nuk mjafton dash me, me lutëdhës Dush. A, a kishë me aptu nga përshemull me than Përshemull, unë janë të agjeru me njet Jovla pa huqën si fere me lanë bukën së franojot Ti lipe Se, pa unë ka me ba duha Njani përshemull me nga than neve Ju agjeru një sadushi, qoju në një herë dur të Allah e shifni ju Jovla vaj se smunët Pa të tha një herë goja Pa e niti një, një herë shien që i shtafin nga beris Pa u ba goja Edhe aroma e gojes Ma e dashër të Allah u se misku Ska mund cilëzë Andaj që ka tha, spela vesh me dua, dil lipe Kjo dhe zër, vlejnë për gjitha fushat e jetës Smjahton vesh me ba dua, dil lipe Dil kërkoje, si cëli fushin e vetë Dil rip e ryskun, dil lipe t'i puno Pas të ajduja Allah, që ma pi halalit, mësma që pi haramit A ma dhe zër, pi halalit e kur s'kara valtan Ka zonat qëli kanal, qëli kanal qëkojnë dhe na Këli ba dhe sa, Allah i në furnizon neve Po regull dhe Allah i në furnizon neve Ka zonat pi cëli të bunara të të, furnizu, të Jo dhe zërë, Allah nuk fërnizon pëjqile Qish menojnë anë Allah e kaqur ejen, me rashiju E me dal bërëqeti Andaj ti lipe, e kur ta lipësh Thuj, o oh, Allah jepëm bërëqet për kësaj O oh, Allah jepëm për halalit kësajna Ilmi, nuk vjen dhe zërë Në trumë qish menojnë anë Ti dush me e lip, o Allah, Allah nuk e para zonë një njëri I cili le zonë pas më torë Me njëri cili pas më dakikas në le zonë Edha i thotë, me da është Allah Zda, Allah. Me da, me da, zda Allah. Me da është Allah i munë banë matë meqëm Sa atë që ka lezonë gjithë ditën Po Allah i nuk do që është Sa Allah i nuk ka zullu më qarë si ti Allah i nuk menonë si Allah i nuk isos punë që ish menonë anë Subhanehu e tjara Allah i nuk jaka allanë në dikujna Në diçka, po s'ka se vejpet Qëtu vë zë ketëna që ka jena që të në gjami Që ka frimojna, frimojna Insan A diçkinar me sebeb Me sebeb Apo, u dashë si cili me e morë se bejpin Për me arqëtu Apo, ata shka tha Jakubi e sëlam Nuk mbet kjo punë vesh me të kajtë me Dil lipe Dil lipe Dhe shka, për me lipë ata du të me lan Du të me lan diqka I tha në në dhezërve, në në djembe Dilni, dilni lipë në Jusufin Dhe për me në dhezër më herët Pimë Palestinë, Në Gjipë Të shku me lipë bukë A nuk ishka në që kjo argument Për krejt ata dërvisha që më ndojnë se Allah u gjellu ala e furnizon papunuë? O zërë, shpije për nga mberit, timë Palestine, u ka qunë në gjipt me morë grurin. Pse? Po stashonu Allah që ishme në në të të. O Allah i pa lëvizë, o Allah i pa e morë se bepin, veç e rejna vetën, veç e rejna vetën, pa dalë, pa dalë dal ti me e fërkue se bepin. Nuk tashonë Allah u gjellu ala. Adoza kjo është gjendja musliman e muslimanëve sot që mendojnë ata se me një dua, me meni, me meni me nimet mir, all, jo jo jo, ti mënos sa dush mir. Ti banes sa dush zemën e mir, pa e vërfku sebepin. Allahu nuk e ndryshon gjendjen. Allahu na permision nga e khairit ya rabbul alamin. Gjithashtu nga ajo që ka nxjer dietarët, çka kanë thënë ze, shiko, ka thënë mos e hubni shpresën nga mëshira Allahu xhel xhelalu. Mos e hubni shpresën nga mëshira Allahu te bareke ve te ala. Këllëz e shkagumenton se sadoca e ki e gjendjen e ran mos mendose e mun kjo rahmetin allahut on gjindet e rona ovezot janë prej ligjeve të zotit këto ligje të zotit ovezr i kontrollon rahmeti allahut juala rahmeti allahut juala ka thënë nga bejon sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë allahut te barek eh, ka thënë për allahun te barek juata eh, allahu e ka shujt në arsh in rahmeti sabaqat ghadbi rahmetia e ka mujt hidhnimin tim e ka mujt hidhnimin tim Nëse e ka mujt i dhënimi në vëzër Sprovën Kemi i dhënimi edhe sprovë Allahu dënjarë njerit jaqon një kriz Do me e testuë Edhe jaqon një kriz me e dënue Edhe kër jaqon krizën me e dënue Rahmeti e munë që këtë kriz Parameno rahmeti sa e munë Atë krizën ku do me testuë Pra kemi dilloj krizash Kriz dënimi dhe kriz testi Tu dhijat i munë Rahmeti Allahu gjillu ala E shka ju tha Jakubi Tha o oh, bitemi Se tash këtyre mundet miu duk lart, qysh beu Yusufin me jetë mbas 80 vjetve. Sa sa e mundur kjo? Atë shumë janë 80 vjet. Allah janë shumë të 80 vjet. A më bëra më në për shembu sot 80 njeriu uh, Zot, ë me jetë me ti për shembu mbas 80 vjetve. Diçka ti më pas lënë me, me shenj, me nishan më pas lënë, Zot e ki me jetë. Thu, a ke çiki nishanish ka e laj ajo? Pse se kanë ka kaluar 80 vjet. Ta ka humb koha Memorim për nishanin Po parame nukur shki nishan hiq Ka, ka megje, qysh megje Me e kena lonë dvogl A ju bojnë mad A qysh, qysh dukët aj Qysh dukët A po A në shikove zër Që ka ju tha Për mësmi u shku me endja Që O shte fështirë kë pun Tha Vëdhatej esu më rrahilla Për rahmetit Allah Mësmi huk një shpresat Odo sa kena nevoj na Si musliman Mësmi huk shpresat për Allah U gjilu ala Allahu qomundsi vaza keçetun nga mishkana me namoshiru, Allahu namoshroft. Andaj, shikojaza, njeriu nuk duhet me u shpresen. E as me nejt me njerësh që ja upin shpresën. Kimba ti sa njerëz do e kanë xuk ta? Ti Allahu stafal. Jo vetin je nën kam çtije. Ato kamishtin je nën. Veç ki kanë pështuar. Veç ki i mirja. Ti mi sumiebe Yusuf jalla salam. As nuk je pejgamber. Me... Bashkur kush nuk je? Kur kush jena në hollez? Me dash Allahu xhake dhe na donon, kush i ka vlogari? Ku që e ka vlogari vaza? Kur ku i çe ka vlogari? Allahu gjithë në Kur'an Kërkur së në vetë Allah në shakibon A më nithu ti Allahu gjelluara Pse më këtë qitë në dunja A më nithu e Ti më nëshmi thanë Po banë e u revoltove Me ata se Allahu të ka prunë dunja Për shemull edhe vetë vritësh Allahu dënon në gjenem Këtëm për nga meri sallatë sallem Kushe vretë vetën E, e, e dënon Allah i dhe E dënon Allah u gjelluara Me qatë armë shka e kamitë vetën Pse kush jeti me thanë Allah Pse më këtë kriua? kushiyetimi t'analogje lola nehemit vegjalloz e meket vegjolsi zban mi u hip me gollësij, në qaf njerve sikur te tha isa alayhi salatu selam cka transmetu imam maliku ne muwatta an etina fa isa alayhi salatu selam o ju njerz mos i shihni njerzit sikur ju mu ka zot kripo ka njeher na c'e art ki djuna char e ti kushiyet ti kushije me leku gibril e aqushije po do ti bej djuna char o do na keten djuna char se to do na ket banas tu istifad o allah na fal Pse? Po na këtë na xunoçar, veç xunoi doniardallon. Doniardallon, lloj llojit, doniardallon fsheh urazë dhe publik. Njani doniardi dal skandal, njani thot "Shishir musumdul". A më shikosh ka po thu? "Shishir musumdul". S'po thosh "Shishir sekam"? S'po thosh "Shishir sekam"? Po thosh "Shishir sumdul". A disha ka dallim? Ça ka dallim? Veç Allahu e grishet e për të don edhe dët del. Andaj ka tha Ebub Abdullah al-Qahtani, nidietari madh i Spanjës, në poezinën e tij në çka tha? Ka thënë Mëna i nëzera Allah i neve Që ka bojna ti nëza Selam në një, një tjetët si apna Mëna i nëzera Allah i nëzera neve ketën film Si të selim e pas cedejen e filmit tjetërit Cedejen Me pas inqizimin e, e, e jetës tjetërit Që ka thot Që ti mi fola Që ti mi fol Ama e di pëse ti i fola ti Sa e ka cedejen tane Përse ta e thu Selamu alekum Pse ti e ki cedejen tane Në ne kam cedejen të teme Në kër i kemi inqizimit e njëri tjetërit Në këtë Andashka daivin kaym el juziya fa nuk e nenchmon ni rob ni rob tjetër po ni xhunashka e ja ka bó nëse kisë ka çat xuna Allah s'ia merr shpirtin pa e xhut xhat xuna li xhëllëzor nuk ja zati krijën dikujna me ni xuna Allah nuk ta merr shpirtin pa të, të ra dhe ti çat xuna me të thon a ja xun e krijën po hajde s'tashet ti me bó ta be punën Allah çati me ra ande ki kujtëti kur i thu dikujna o xhunashar o ti stafall Allah pse xhëllëzor se nuk van ki xhëllëzor do vot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam parlam ndo për mijë në vet paganove zot gurit i Karosës ishte gurit i Karosës në fund o aja jam thujeve në vishni lavë jam të dalip la ilaha illallah ve thujeni ja për çka mi than tha u hajubiha inda rabbi fa tha, ani tham musani allahit falja po panorama zonjëzit dhe thojnë natë dit meshadetin la ilaha illallah muhammed rasulullah vin xhami ajerojnë munoanë na çabona Badhjava e kiti. Kushë më le të më thonë dikujt badhjava e kiti? Kush je? Kush je më në më ja më ja zonë krye dikujt? Ka te kinë vëzë. O nuk ka nuk ka nuk ka a uh, kjo argument po më ka qallzuë falll. Se çka argument më ka qallzuë në obligimet. Po nuk ka shkë drejtaja jonë vëzë na më dhan kartone. Ti qitu e ti qitu e ti qitu. Jo jo jo jo. Kë nuk është e drejta jonë. Andaj çka tha, mos e ubnish shpresën për mëshirën e Allahut. Dhe zë, kjo vlen edhe për veti, po edhe për teatrin. Mështja hu mi diku i shpresën prej mëshirës Allahu gjellu ala Sepse mëshirë Allahu dhe zër e roke dhe qafirin dunja Ka thonë për nga meri jonë Mukam që Allahu gjellu ala E kish Ba dunjajën Të dashur të aj Me e dash Allahu dunjajën Së kish kërku asni pikuje ati shka si beson Së kish kërku asni pikuje Po Allahu nga rahmet Ka thonë haje Nëse Allahu hajvanin se le pabuk Mu e ti ka me nalona Hajvan vë hajvan Čeno maco, mio, krokodillo është, lopo, të janë kafët, tigoro, kitoro, dhejlpona, dhejlpona, me këtësat karakter dhejlposa, Allah jepë më bukë, e ti e që të ka bon Allah në sanë, tigë ka me të lanë pa buka, kursle, andaj, shikodhezër, e një njëri të njërën e bridjetarëve të mdhejt të tabinve, dhe i tha, o hoqë, s'kam, e kështë të më radhë janë i situa në kua, tha ki hoqëa, Çata vlat tha, që sa tumri Allahu me ta me i dha bukë më mua. Çka vlat tha, që Allahu s'na tumut me i dha bukë ama mua. Ky u kthjell tha, jo, s'numët Allahu, nuk kumunët Allahu me dhan. Ej kishira, shumë shumë shumë fmiq i keni ball. S'po u më furnizua. Hasbullah kelahi madhish Allahu ju jlevala. 8 miliard njerëz zolla. 8 miliard njerëz. A disa ne Antonia njerëz olaj. Çu tash po jetë onda por bota diskutohet ë uh, rreziku nga menaxhimi 8 miliard njerëzve. Çish mi menaxhu 8 miliard. Amba aj ka e gjakriu thot por rrini për rahati ose unë informoj. A e dinin Covid kur thoshin? Po dojmë paksubotën se u bau shumë. Apo bo bota kur rad Covid i ka 7 miliard, sa jo ban 8 miliard. Kjo është plani Allahu jëluala, kjo është kush çështja Allahu jëluala. Kullu yawmin huwa fi sha'n. Për dë, për çdo ditë ka punë Allahu jëluala. E kanë vetë Abdullah ibn Abbas që thon çishome pas Allahu për ditpun. Do i merë, do i bje Do i merë, do i bje Furnizoni, jep, fukara, zëngin Kitë Allah i man këto Lëzë, Sa du të më kanë të litë më Allah u Gjelluala Mos i këpot Shprejësat nga mëshirë Allah u Gjelluala Dhe zë, a di sa E kanë shmash me jetu me rahmetin Allah Kër të e ditu, o Allah, ti i më shërshëm O Allah, ti i rahman Ti i më shërshëm Ti i më shërshëm Ti i shimë kibru në dunja Tim u shumë jëm t'i, ti nëkum la Shikollë Zer Yusuf jallaissallahu. Ma stavë dhjetëve. Kam u takuar me vëllezrit, kam u takuar me babën, kam u takuar këtë familja, pse? Kjo rahmeti Allahu xhelalu ala. Atëherë duhet me jetu njeriu me rahmetin Allahu xhelalu ala dhe me përhap kët rahmet, me përhap kët rahmet. Pas asht ka dallëzer, thase nga rahmeti i Allahut nuk e humbin shpresën pos populli Qafer. Pra, ka zer dietarë vëzën nga kjo që uh, ka përmen këta Imam El Kurtubiu edhe Ibnil Gjozi se humbja e shprejses nga rahmeti Allahut është gjuna i maf. Na i dina zakonit gjuna të mboja zina, raki, vjedhje, të janë gjuna e të mboja, s'ka dëshim. Basti, Bijozi, Kumara, këtë, këtë janë haramet mboja. Harami madha, dhe zëra, ti me menu se zotës në tafal. Harami madha me mendu se ti qa ki ba kur nuk regullohet, majo. Harami madha me mendu se ti Njetën tane nuk mund është mu bëha njeri mirë Haram i madhe, dhe gjithë kjo Allah e ka ndalu pëse Sepse këti çka i të thanë realisht Ti të thanë, o Allah, këshire Qasë jam prishone Asë ti së në mdrejq mu Ama kjo e di shka i bje Se Allah e pa fuqishim Ama kjo është haram Sepse Allah e ka fuqishim për gjithë sen, dhe gjithë Allah e gjithë vala Masë të të dhjetëve Menjas që ka morë këtë në njerëzë Asë njerë që ka shku menja Se qaj princi, Ovlavion Yusufi alayhisalatu wassalam az haramosh me hum shpresat nga mushilallahu jellala e e duhur acila ajo çe ka thon pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thon allah u është mendimi i robit për për ta për allahun jellala a disha gazel imam muslimi ka thon pejgamberi alayhisalatu wassalam transmetim jetat falyadhunna bima sha ka thon allah u jë let mendoj robit për mushkadoj çish dohet mendoj unë ja jap seta çka mendoj në avezër na për zotin ton xhel xelalu ne do të mendoj vetë se ka më na fal Edu mendu se kamë nafar. Dekau transmetim nga peng Amerion Sallallahu se mendimin e mirë duhet më shtuhen para të vdekjes. Andaj kur e kanë varros Omar ibn Khattabin pak para se më vdek, e ka ofruar djalin e vet Abdullahin ka thonë o Abdullah kur të mshlojsh në varr, vënëma façën në guri. Vënëma façën në guri, ka thonë pse o bab, ka thonë të mshirojë Zoti jam, nda sken. Shiko zon, kit mend rahmetiko. Kit andaj pak para se më di, ka isha ka thonë zon, ka nisjes me lavdru. Omeri prisi pri muslimanëve, prisi besimtarë, ki burri ma, edhe kur i niti kët tollafe, që po qenakun e lavdrojnë kanë i hatë. A vota thona po po, shiçur se që do të venin ku me lavdrua. O mer katabi dha ndryshe. Tha, "Mirë për mua, mirë për nënëntë që më kanë lind. Nëse Zoti jam sum mar me rahmetin evat. Kito rahmet e lëzërosh. Kito rahmetin. Anë i ditë pite se sahabët duhej të zon zot punuane me bëvë pra të mira, pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam i, i qetçoi pak. Tha, "Jo njerëz" ju punoni, ama me punte juve son nën xhenet. Në Ta shkoh pa vështirësi. Ta vazhdëni me punoni, punoni për me nën xhenet, po më sa më u kthejt ashta. Ju punoni, ama me punte juve son nën xhenet. Në o thejën e Rasullullah, a sportistë, a portini s'ojë çdo vlenë? Apo edhe por mundi s'ojë vlen çdo. Po me çka injenat e ja, Rasullullah, tha pos me rahmetin Allah u djeluala. Në ajo hadith që kanë zedin, mam, e e tina. ka nxjerrë Imam Hakim në Mustadrekin e tij, ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka shem para juve në njëri, ka bëj ibadet Allahit 500 vjet. Ketu shqimin që ka post, ka post disa sheka Ska angër bukic Ka angër shumë pak, shek Vesh me pem, që mësë mës ketë nevoj shumë medalë në nevojtore Vesh të baje i badet, namaz, namaz, namaz 500 vjetë, dhe zë Shikona 30 dit I agjerojna, e ki po më bajram qishnimi Pak si një lojt sultani dhe vëshmërijes Se kena mëni lartë Ne, se kjo nëndjenje mirë po, Me a dhuru njani për neve qëtu 500 vjetë Allah, Ingele Gjelale Mu ka në të përshimu që Edhe vinë për shumë një 2-3 djemë 3 Sa kanë nisë, që që këshirë ato E azapi Allah i tu Ka harda azapi Përse që ti 500 vjeti ti pa Allah u dhe adhurim Që vëdhe që ka ndodhë që dhe sëtë 500 vjeti adhurim, thot për nga mberi sa qëllim E merë Allah u e gjikon Edhe i thot Vrnoja një e, Para se ka, i thot Allah u gjokti njerit I thot me laqeve Mërën ma një këtë rob Fut në njënët me rahmetin tem E këta e ka pak lësë ti bododë jo ja, jo ja. çeku i kam parë tole po cilët parëve këto letra janë bë po veç marr vendim ato në evropë tonë skaz vlen mo kë evro a edini markën vetë këto pleç vetë mos ani kan met ato për më për nzarrmati zvlen markën këto letra janë vëzë vlerat janë çdërkun të fa jozo toni kan punte mia allah i dha me rahmetin tan fa jo i kan punte mia me rahmetin tan i kan punte mia famë merrnia thav mer tha, punte këto ila 500 vjet ibadet Ska hangër buk, pos me shek. Kështë ka argumenton, se sumora shumë e dunja, vesh me adhurim. Tha, vënë janë i ka një anën e vagës. Tha, edhe një anën si, një anën, jo të dy, një anën si, në gjërë në ka anën atjetër e vagës. Peshore, punë, 500 jet, edhe një anën si. Thotë për nga më berisallës e sellem, fara gjë hatil ajmë, aranojësini. Sënë e pagunë, dhe, dhe kurqish. kurqish. Një si, anë Më jav në mulçin, më jav në gojën, më jav në vesh, më jav në kokën, kënd, e kret, e shpirtin. O, gujmë, Allah, u çushë paguim Allahu xhelaluha. Atari tha, o Allah, ban më çat parën. A ban prap më rahmet, prap më rahmet Allahu. Vesh rahmetin apsh e po ton. Na këto kërcëbë bej, i bëgina. Na agjurona për mi than Allahu, na skem çka me bot, skem çka me von. Amë ajo çka na shpresojm është kabulli jot. Pranimiot, këto zërosh kanë mëson Allahu i Gjallë nëpërmjet Juës së Yakubit alayhi salatu alayhi salatu wassalam. Tanë më zart këtu ndërpritet, kush e çborsel me Mushaf, ajiti 88. Ktu ndërpritet tani ë ë scena prej këtu drejtën e Xipdel. Dhe këto problemi se këjo është metodë koranore i shkurton ngjarjet. Ës nuk thotë ato dolën tu hecë tu shkuë ka dale, jo jo, shku drejtën e Xipd. Fot Allahu i Gjallë, felem ma dakhalu alayhi qalu, ya ayyuhal aziz mesana wa ehlana ad-duru wajna bibidha'atin muzjatun fa awfilna al-kayla wa tasaddaq al alayna inna allaha yajzi al-mutasaddiqin ka valla zhdietare për çka dohet para se ta citojna çka është ajeti që i ka kthy vëzrit e Jusufit te Jusufi në nivelin e parë që ka ndash shka dosh me eva po këtë ka mbrit pas 80 vjet me eva andani ka plot pe njerëz nuk mundën me thon mini herë mfal unë e kam zgambitur do të më kapërcit 80 vjet mas 80 thot po Unë jam nga vimtarit, ti i ka në mirë. Qka po, th qka po thonë, dhe zërë? Thetë Allah u gjiluala. Shkun në Egypt. Edhe hinën të Jusufi. Dhe vini rejë Jusuf, dhe zërksajna. Jusufi a.s. Ka mundësi qka dojë me bo me, me shtetin e vetë, së o konë Ministrë i Ekonomisë. Ministrë i Parëve. Edhe mbrejti ka do në banë qka dushë. Ka mujtë një morë, gjevë. Vanë një pak. Mësë javë që liderëm një herë. Shënë një për që Në të pa qandosh. Ngjall pa ti kur shkon me nxjer doni letër, as katër kok. Ço çaj, mban ato pak. Prit pak. Mbas katër ditëve, mbas pesë ditëve. Çish doin lut me ti. Por çka? Po në fund i letër. Ju, Jusufi këtu kamoj në bosht. Se si gabonëzër, se Jusufi. Katç. Çse si gabonëzër, se o Jusufi, se o i mirë. Dhe nuk ka përgjigje tjetër pse Jusufi po sillet si Kasmir, poshtë i përgjigjet. Se o Jusufi. A nazar, sa duhet me i bën njerëzit namënit, ç'i thonë më than, pse vet ç'ki po sillet si Kasmir? Se o ç'ki. Çe, ç'kaç. Se ki çetri çka keç posilës se kjo ky. Se kjo i mirë kjo i keçi. Kjo fisnikë kjo, kjo është koprraci. Andaj, nëse thot dikush, pse po ja çel derën me çka s'let? A pak, më tretoi pak. Jo vëzë, se kjo Jusufi. Si shkan, si shkan kjo gradë lart e lartë nëse ke siç thotë. Shata de Allahu felem ma de khal walej. Min yar hina ntaib. Se kanon dietar se min yar ka çel der. Hadi hina, hina. Bojlo. Këmosë loj mikpritja e Jusufit alayhi salatu alayhi salatu salam. Çfarë thanë se? Qalu Së kanë hië, dhe zërë Ja, ejuhel azizu O, mbrat O, minister i ekonomis O, i madhi vendit Qikonë, dhe zërë Mesëna o ahlëna të durru Në ka kap Nedhe Edhe familjarët e ton Në zarari madhë Kena metë pa buk Kena metë pa grum Tre vë dhe zërë i kena up Tre vë dhe zërë i kena up Abo Baba tukaj tuk a verbuë Durru, zarar A i të në zarar, burë Në gjuna da bësh, barar, zarar Qëfar zarari ka ka bëzër? Që kjëllafi që ka e ka than Këta Jusufit, Jusufit e ka së buët zemrën E ka kuptu që i mo pas kamri maja Me gjithë se këtu ka punu me urët Allah u gjiluada E ka kuptu që i mo babas dëronë me natanë mo Anej, këtu edhe Jusufi mos më bënë sabër Edhe e ka zonë vete Tha Allah u gjiluada, kanë thanë O ti princë, o mbret Në ka ka bënë një zarari madh, Në ka kap një kesti madhë, nuk, nuk kena du ditë më të shka me va. Edhe familjen tona ka kap zarari, leqës kena buk me angër, po edhe mërzia, e kena babën të, të lëndume, e u ka vërbusini, e një tre vlazni i kena hupë. Zarari i madhë, para më në përshimu, buk s'ki me angër, baba u ka qërruhe, u ka vërbuhe, penga maro, tre vlazni të kanë hupë, atë hadë be bukë ati me të hupe vladinë. A tu kishë hangër buka Ti ki 3 e vlatë, 4 e vlatë, 5 e vlatë Njani mungon, atë hatë buka Së hatë, kitë me lotë e hatë jata Edhe nëse duhet pizorit me hangër Qishë e ha E ha me mërzien tanë e bashk Me piklimin tanë bashk Shtu Jakubje ka hangër Si hatë asë buka përse Se Jusufin Andaj ta ja kanë shprej pak Princit, Jusufit A.S. Ka thonë mes se në Ka thonë këshire Në ka kaqë e keqja Mes o kur prejkë Në kajinje keqëja në lëkur Në kajinje keqëja Në kajinje zori në shpirt na na, në kajinje Mesëna Në e nga të shijua këtë keqën O ehlena Edhe familjartë të tonë janë, janë, janë dëmtu e shumë Që kanë thanë O gjitëna bibidaatin muzgjetin Kanë thanë Neve na duhet gru Neve na duhet buk Mirë po Edhe për buks kënë hëpare Që kanë thanë Sa janë lënduë A po Edhe që kanë thanë nuk vën sabaj pinaksham. Na akşam jam nis mutarrua kurd dal sabaj. E masjatsie e mesin natës e pasaj fundi natës apo deri pak para se me shpërthi agimi i mëngjesit kur të mrihet terrin kulm. Çi ka vëzur? Masana wa ahlan ad-dhurru wajna bibidha'atin muzja. O princ. Bukskena, familja u dëmtu, e keq ana ka prek. Aspara për me ble Bukskena. O zotë Allahu që të i paskapru e kanë dhezrit e Jusufit biti Jakubit. Pse që shtu të banë gjunaja dhe zërë? A ma djali për nga merit, a ma që shtu të banë gjunaja dhe zërë? Se gjunajt Allah e shumë e madhe. Gjuna kër t'i bashë Allahu gjelola, a je djali i Jakubit, a je djali i Nuhit, a je gruja Nuhit, a je gruja Lutit, nuk banë shëfata dhe zërë, kër i keba ati gjuna naltë. A nëja jeti, a rriti me filan shushrien, a së di me filan shushrien, ajeti e dhajati apo babai i ati a djali i ati te Allah zvandobi ke vë zot çka do ndobi takloloku tut ta epizod te jelle jellele shiko zot na ka ka pekeçja na ka kop zorrin neve dhe familen ton sken as per buk çka kan ka don ke zot kan don vej bim bidaat muzja i kenapru do pare pos vlen kto me blebuk i kenapru do pare po kto zvlen me blebuk kan don ke bidaat muzja kan don ke avse me than Pasë që kanë thënë, dhe zërë, thë e u filën e lkejlë, po të kërkojmë prejteje, me që të pare pak që zvlenë me blibuk dhe grupit e ti, apo najmush që shënaj ki mushtë mush sa herë. Dhe zërë, djetarë kanë thënë, pikaj e mërën që të aguzimin, pikaj e mërën që të aguzimin, mi thënë princit, që nuk i dinë se një sufi, princj, në princit e gjiptit, për këta një princit e gjiptit, që ki jauzuni djalë vlav Pi për jashtë Apo Edhe Një herja u këthej parët Edhe për zhdit i u dha Edhe Enzuni ed, Se e banë një dalaver me Me ajdu të njen Pikavës e këta pëmori në guzimin mi thonë Parës këna A ma ti mush nëjneve Fest Me gru Kanë thonë njëtarët Se këta e pa Se qkinjeri, që ki njeri Qa si karakteri Pas ka se lepa nëj mush thost Këni pa po, dikullës e ti e di Kur i thu di kujna, ti më ai thotë, ata ta japën shpirtin, s'e spiellim me to. Zum gametish gatjeta. Jan disa njerëz një, sik karakteri kanë, sik morali kanë, e le veten që shotani merr. Ali hajet e bauri. Çka problem? Kënga zëresh, kur njerëzit msohet në të mirën e tande. A kjo zëresh, duhet më na arkes nëna, duhet marrën në mirë neve. Apo, na marr mirë zëresh, na marr mirë. Zëresh, Yusuf alasinam nuk iptë sa e meritonin ata, po sa ajë donte. Ne keman problem zëresh, rasulullah Mubarakit. Kur ka ardhi plak tabula mubaraki. Edi ka thon, o oh, hoj, a kam mundësinë ta ndihmoj. I kam doje hetima, kam mundësinë ta ndihmoj diçka. Ka thon prit vetë pas. Atajo, kali pak sa më me, merrem me tu, sa më kuvetuë, haj. I kam marr 10000 dinar. 10000 dinar. I kam marr Abdullah Mubaraki. Ka më pas panik i madh. Sigurisht do të bëhej moti më ia dhon 100000 euro. 50000 euro. Dhe, dinarja kanë arja tjerë. I kam marr 10000 dinari kashtin kesi ja ka dhon ojkahet tu shkuman ata nuk ka kthi. Ka Qallë sigurisht këtë gabim i ka dhon. Shikoj se kanë janë njerëz të çto gabim janë. Apo u ka kthit Abdullahi edi ka thon ohoh, ma ke gabu kes, nuk e kli pa për me hangur. Ka thon nuk na në du nëve jetë to parë. I ka thon shikoj se shikoj çfarë karakteri olë. I ka thon Abdullah ibn Mubaraki, rahimahullahu, Zoti e pasmëshiruar. Të çedit kanë marrë këtë mësimë nga Jusufi dhe nga Muhammed Mustafa i alayhis sallam. I ka thon oj loke Oj djyshë, na nuk të japmë asa ki nevojë ti. Na të japmë asa kena na. Kur e kena bona ashtu vëzë. Mbi thon ti fukorajës, o nuk të japun ti ti ti e tisa ti duon, sa te ke kadrin, dashatim 100 euro ban, po unë të jap sa unë më dhom. Apo atë na çishë si Allahu vëzë, japi sa i duon. Ki ka milioner thot, jap jan 20 dinar se ki s'ka ku i çon. E pse ti s'ka? Çka i tha ablla më? Tha na të japna sa kena na, jo sa duon ti, tha merr i parë tu atjan. A kuptova kjo është kjo, ësht, kjo pamirsia. Jusufi nuk i ju tha, haj merni pak veç edhe mosum mosum lodhni shumë. Jo zot. Çast shumë, u sill mirë me ta, këto u siguruan që edhe pa parë me artë këky abuk. Andaj ka, kanon transmetimi kan xhej do dirhem të lodhta, të të të, të dryshta kanon këyre. I kena do parë gjito e diçi zvlen kur gjatë. Edhe shek ka thon, ama mushnat plota. Po pçysh me ta mush të plot. Dhe më shku mi thon për shem market. A mush pa për 200, unë kam vetëm 20 dinar. At' japim këto. Kjo sistemi e Judive at' jap. Po jam në 1 dinar di më të mungon zotni, 1 dinar më mungon. A ka mundsi të chamçakoj me tamam? A gënëbe ta ktheje. S'ta ktheni dinar. A kur ti më mungon 1 dinar, çka thot? Zotni, më falni, dy më të mi edhe 1 dinar. Po në dinarve s'ma nuk nuk e kalon Kushe ka lënë sistemi. Kush e ka ba, baurë këtë sistem? Kush e ka baur? Nëna do të të punu sistem i Judive. Çe ka thonbe pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem besimtarin e don Allahu jela kur shet e blen let. Çka kan thon ditar shet e blen let? Kan me, për shembull, shembull, sti ka provë të 30 dinar, të 30 euro, po hazme Allah lirat. Atja për 30 euro e bën punën. Apo po, po për 30 euro e bën reberade, u e kryma. Apo për shembull, kur çese, apo ai ka libni kilogram, 1.20, një 1.30. E jo runa Zot, sigurisht që ka përmend Allahu xheloa në Kur'an, "Wailul lil mutaffifin." Mirë për ata çka? Kur kur të peshojn, mangksojn. Apo, keni pa, në fotografi, atje e ngren vao, vao, do të kandarin për poshtë që mu duk më shumë, çu shik kan më dar Zoti xheloa xhela përpara këta Zot. Si kam më dar kur njëri për shembull, ja ka shit aj kalip në kilogram, që le të shkallon janë 20, po ja ka dhën 800 gram e ka mangësua, që është delë para zoti gjele gjele, ali. kjo ftyro dhe zërështë, ka thomë për nga beri jonë sallatësëllem, dalin dhe sanjesë para Allahut, qasë shumë e kanë ngrif ftyrën me gjunaje, ju ka me të veçkoci, veçkoci, andë shiko që e thanë këto, fe au filen e lkejnë, tha o princë, s'kena pare po mushe, veze që shtu duhet muslimani musilë, mi thonë s'ka problemë dhe, mushe ve, mushe ve, Qështu të të mukonë Dëse jenë trektar Apo i ki mundësit Apo dhe si ki mundësit Po me mundësit e tua Jepa dhe Thuj Mush jam are Po si pas ka pare Po le marre ka pare Ka Allah Gjelle gjelalo Ajta këthen Shikovezër Jusufja dhe i seratë sham I bind i këta Se unë janë qasin atyre Që edhe skini pare Ska problem jau mushi Që ka than Than Mushet të plot Pasaj ka than Watasadak alejna Na jep sadaka Na jep sadaka E ku ove zëtash Kanë thonë djetarët, këtu në jepë së dhe ka kanë thonë Në jepë së dhe ka se s'kena pare Edhe dite kanë thonë Mush në i kejësët Edhe këthën e vlavim Mush në i kejësët Vë të saddëk alejna Se e ka posë për një vjetë me e posë vlavim në hizmet Kanë thonë Apo në jepë së dhe ka vlavim Liroje, e dim që, që e ke zonë me, me argument Apo e liroj Pas e kanë thonë Inë Allahe Jeqë zi e lë më të saddëkin kan than vërtet Allahu i shpërblet ata që japin sadaka. Ka ardha shpëtim nga Abdullah ibn Abbasi, kan than me pasditë që o Jusufi, e çjoni musliman, i kishin thënë, Allah i ka më shpërblet ti o musliman për sadakajën. Për sa kan than, këto këto kanë menuar se kjo është ka. Që o princi shko shko brethja shkive. Se i kan than, ka dhonë këshillën se e kina në rregull, në ajet në fe, kush jep sadaka, musliman koft apo xhafer Allah e rum, është shpërblet. Edhe këtë së kanë ditë xhage musliman Yusufi alayhis salam, ka thonë, "Yeb, nayabti naeva sadaka, se Allah e shpërblemon ata që japin sadaka." Ka thënë vëllai oh, i Abasi, me pasditë që o musliman shikishin thonë, "O vëllai, jap më nëse Allah e shpërblemon se ti je musliman?" Ekstrem, po nuk e kanë ditë këtë. Nuk e kanë ditë ç'është Yusufi alayhis salatu alayhis salatu wa salam. Uh, pasaj vezër bashan Allahu jilwala, edhe këtë vëllai zën na zbulon uh, një uh, para hyrje se si uh, do ta zbulon Yusuf jallallahu alaihi salatu wasalam veten ë veten e vet. Si do ta zbulon besën përsellë ajetin 89. ë fadallahu jallahu alalah. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. U ka dhan Yusuf alaihi salatu wasalam. U tha Yusuf. Jo. Po kito këto kan ukri, ukri. I mush ta thjesat, sa problemajo. Po ajt bëjm pak muahabet se ju më duket e keni up fijën. Jo veç, jo veç brengën e juve xëndë. Am në buk, mos ma kësën, apo ken rregull, çfarë so problem? Po ju, njerëve keni hub. As ju shkon në Armeni, më ju thon, ku avo Jusufi? Ni harbë sunitan mesën e juve të thon, vllavi jon ju, Jusufi, as emni më doni më ma hub këtu aty. Keni bën disa njerëz që sillon, do me ta ube fiën këtu komplet. Pse? Pse nuk ja bën barki atina? Se si ja vën lukthi atina. Po nuk mundesh timë Allah, unë jela mush ti olla. Nuk mund ana mund shtime Allahu xhelalu. Nuk mundish kur kush kur kuj ndam i amar riskun që ka që e ka dhau Allahu xhelalalu. As i ehudijës që Allahu i ehudi e mallkon ndonjë anaxhirat e ia parë ndonjë. Hat Maria. Hajde Maria. Sunjama, se Zoti ja ka dhau. Shiko Zot. Shiko Yusuf i sheh nis mohbetin. I ka thon tash ai peshasi këto çash çash janë të lut fort aktrimin as brënda vetit nuk e përmendin tiç nuk e dinë Mesufi ka ummotin. Çka tha Hela alimtun ma fa alëtun bi Jusuf e. Ju tha Jusuf jale selam A e dini ju që kini bohme Jusufin dhe, dhe vlavin e vetë Kurin i konë gjahila Kurin i konë i njoran E këto vëzër që farë që tu e ka njës tash Moabetin Edhe që këto vëzër në farë Forme të butë e të mirë E të mrekullushme E ka njës pa i lëndu e Ama tash Unë e kanon mundu mësë me të lëndu Ama e vërtena të me dalë në pa E vërtena të me dalë shesha zi Haftazit, smundet me u majit pse, mas tallo viteve, e ma shumë viteve. Çka ju tha? Tha hel alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhih idh antum jahilun. Do thaa, çka keni bën ju tha, kini Yusufi kura koni kini me Yusufi kur akon i vogul? Çka keni bën me vllavin e vet Yusuf, me vllavin e Yusufit kur akon i vogul, idh antum jahilun. Kur keni qenë ju të paditur. Vazhdon, nga kjo çka ka nxjerr detaret? ka, ka, ka përmejnë Tahir i në Ashur në tefsirin e tina, ka dhënë, hel, më fitet në një të tëhqik, ka dhënë, fjala Jusufit, hel, a, e dini që a kini bëmë Jusufin, i bi e njënë arabe, kad alim tëmë, ju e dini që a kini bëmë Jusufin. Pra, ka shkue në form të pytjes, e si a përmbanë vedvetin e vetë, a e dini, pra ju e dini. Ju e dini. Shikur, kërë, a ki përshemur, kërë e ditë, se diku Prosikusht t'i thot, t'i e bane E qëka ju ka thonë Jusufi? A e dini që keni bëjë ju me Jusufin? Sun bani Mosavrë, dhe zërë Pse, ka thonë komentatorët Se përshkrimi që e e bane bëdhezit e Jusufit Për familjen e vetë E kapi rahmeti E kapi dhe mshuria Tha, baba, s'mu i ka me duruma Baba, s'mu i ka me duruma A dhe ka reagu e Ka thonë, hel alim të maja fealtum bëjë Jusufi A e përvorejnë një sen qëtu, dhe zë Shka me ba? Baba ma e haroj bukën Edhëpse e din të baba që kanë me shku një gjithë me lip bukë Për baba e haroj bukën Tha lip në manë i Jusufin Qëtu shka përborejnë vëzë Ta jetit të të të të të të të të të të të Pikit fjali e shka komunikua në vëzët e Jusufit me Jusufin Me princin A gjeni fjali që i kanë thonë Edhë në ka thonë për baba në Jusuf me lipa Muni me na Ku o kjo vëzër? Ska Pse që sht du të mu dalë kipa se kur gjindet Jusufi që ka thamë na arabës që ka thonë ku të përleon hajdut që ka del del pah e vjetë ku të përleon na gjutë jo ti i ki dhe 5 milion i ju jo në 10 milion ka dhoni ku janë 5 milion ku janë 5 milion me nuk e dim ku që ka vjetë du i pas kë vjetë tash këta mi thonë ati mi thonë shtetit abe një Jusuf edhe vlovin e vetë si në vetin atë e lip që i bje dhe zër i bje që me dalë hajd Çka zvet na vol Yusufin. A vëzë, kur për shembull, kur ti xheni hajdut, apo e i thu xheni plaçkun. Xheja konfiskoi, xheja tash çka çka e ja ke vjedh. Çka i bje? I bje çditë më kan, kë më kan hajduti. Për më s'me dal kë hajduti çka thotë? Jo, po çka? Çka vjet kur kush? S'ka të vjedhën. Andaj çka vëzë, këta nuk i dhan kur djon rrugës se na të lipu Yusufin, se sepse lipja Yusufit, çka i bje? Po çish po najgë na, ja na hub. Më bë homë jetë. Çka i bje? I bje çan namë zhbulues e gna hub. Se, se pastaj duhet më dal edhe një herë. Kto lëzërit e kanë ku e kanë bicikletën. Ma zojn kryën, na zojn kryën, a më Jusufi lëzë nuk ishte ashtu. Jusufi e mbylli kapitullin me një hap. Pse allo njerëzit e mirë. Andaj Jusufi kur e pa se këto s'kan të lip, s'kan tu mlip mua. E u bë vonë, u bë vonë zë. A ne mos ia bër bujar dor të huna. Mos ia bën njerëmit mirë dor të huna. Se vallahi vjen një ditë ta thot. Në ditë thot më ballmo. Bono tja, dërsa i të pritë, dërsa i të aktruhet pa fejshmin ti, ti dërisa do me aktru se ti e dikush ka nukije, dërisa dhe zërna kena me aktru para njësë vëzën e devotë që ma nuk jena qëtë nivel, dërisa në nërë zveru uthojnë anë na se e na një muslima, një kategorisët së aktrua në ndërko që nuk jemi ajë, dërisa dërikur në kena me lujtë rolin e roli omerit, anë nuk jemi ajë ove zërna. Deri sa lakena me luajt rolin e Abubakr Siddikut, e Aliut, e Abu Hurairës, dhero që ne nuk kemi. Deri kur, deri kur disa njerëz kanë me luajt rolin e drejtarit ata sian veta. Aqeberam, a ke caktuari derikon? Ej, edhe 10 vjet, po baj manovra, mosani kur dalësh, është të dalë. A ke caktuaram? Ej, edhe 10, edhe 10 vjet, baram, jap fetva mos ani, di që ka mos buzëluurit. O pse po kim buzëlu pa po, pa me pacientat? Po pacientat ai që nuk ka hozhi ditë ka më dar, ka më thënë njerëzit, a çta e ngjan ngan ngua? Çkitaç, çkitavami ne ngjan nguna. Çita në emër të Allahut dhe pejgamberit sa se selam me kenangua. Me çita jam në emër të Allahut dhe pejgamberit sa selam. Çfarë se është problem? Andaj, pendou para para semezan, ligji i Allahut para semezan, kade i Allahut jella. Atash ka thë Yusufi. Ka dalë me para para para semezan me, se me fol për bukun. Fol me për ninjerin anjë. Rivoti sa njerëz, këndse nuk doin me bëha temën çka duhet me e bë. Po shkojnë tema të tjera. Allah ka thën para semezan bëha temën, ka thën se këtu diçka tjetër dush me folti. Ti diçka tjetër dush me folti. Nuk mund është tim i, i defokusu temat nga e që ka ti nuk të përstatët. Ku e Josufi? Ku e Josufi? Se këra i ka up Josufi, jo më thoni mu e buka. A ba, ka shak, shak njësë, bankëshe. A që ka ba? Nuk e di ju në? Shive nuk e di? Qish nuk e di? Nuk mund e të mashto Allah u gjelëvara. Sa kemi ba, që mu sa njeri banë gjunae. Në mbulon, e banë krime. Dhe pasaj, nuk e di ju Allah. Po përthoj që shto. Nuk mund e që shto Allah e t Allash ka tha, a le alim tuma faal tum bi Yusufa wa akhih. Chakni bo me dhe, me yusufin edhe, dhavin etina kur keni qen injorant. Shikoj zot, di forforma e kan komentuar dia tar. E para zot, shikoj se ka than. E ka form, e ka vet në form pyetjes. Ado, ç tju loj hapësir, hajde gjeni një javop. Ndresh se çish po done. Vesh, nuk muj me nei doni ne im shaft tango. Pra, prap ju ka lën hapësir. Hait çe po ju veti që ka punë e Jusufit? Mere me tonë e vetë, regulonë e vetë gjevabin, që ja umerë mendja, që mës me dalë ju keshë. Abo, e para, e dyta, që ka thonë? Ka thonë të kalumën që kini bo për Jusufit. A të ma, ma herë, maherët që kini bo me Jusufit dhe vlavin e ti. Që ka mbo dhe zërë? Tudit i kanë maltretu e. Jusufit e kanë hu, ju. a Benjaminin kanë kanë fësir, kanë i, i, i kanë bo të tërtura vazhdimisht, e kanë tërturu vazhdimisht se vlavin i atina. Uh, vajdimisht e kanë thonë vllavi i tijna vllavi Yusufin in saraqa faqad saraqa akhu lahu min qablu siket vjedh ky edhe ni vlla e ka pasajdot ky vllavi atia ma nuk ka vllavi onaj çu kan kan than passe se ka than the z e entum jahilun kjo shumë e ndonse se i kan than çka keni bëjë ju yu me Yusufin kur ai u kan kur ju i keni qen ignorant çka kan than dietar me çta i ka freskuar çka keni bëjë me Yusufin kur s'keni ditë Kuri një pra, ja kanë pa ditur. Pra, jau kanë djerë arshjetimin para se ata me e njerë vepro. Pra, ju ka thonë, ju një të arshjetun të une. Ala pa folë, folë tash. Dhe të kjo moja e edukatës, kanë thëm djetarë. I ka thonë, kjëre, qëllë i do gjevabës e do tjetë? E që ka më konë një një pi gjevabëve. Qatë punë që egini bë, s'ki një ditë. I në bërë këllë i du dikujna, odo, shka problemë. Unë di dit. e ditë që s'pa s'ke ditë E këni ba disë njërë të të të të E kom ba që ta Kom hi që tu Kom ba që tu A ma thotë unë që kom ditë fejel atara Që kom ditë që haram Që kom ditë që slejohet Që ka më me ba unë e tash? A ba E tash të se kur kje dit, dit, e nëzirë S'ke ditë Kjo s'ke ditë E arqeton Kjo s'ke ditë E arqeton Pas taj të të mërë me tue Pas taj të të mërë me tue Që ka ju tha Idhëntum gjëzër xhumananci që në komunikim me njerëzëve mos më thon oh jahil oh ignorancs kanë smarrvajti kur gjogë jo ja, do ti më thua për shemb nëse ta se ke dit këtë mund mira më mësu apo bashk nuk e din apo me gjell shprehe të cilat nuk thumbbojn nuk nuk lëndojn nuk plagosin pse pse kjo çka ka dush më thon më thon ki ka shumë mikoritëve kemi ka shumë më thon prandosni ka shumë më thon shtinburg ka shumë më thon ja kan jam pyetje kit komo me bogto versona jo e ka von monir ma lira dheza keni vote disa njerëz ata mendojn disa njerëz subhanallahu elazim dhe vazhdojnë menjëherë me to gjithmonë ta mendojnë se sa har me zor këm i sos pun por ozë moneman çto është në gjoksën e njeriut një, një pesh një organ i njeriut e quhet zemra aty asnjë lloj presioni nuk mundet me depërtuati edhe thë Allahu la ikrahe fid din çto ofea çto sumti kur kush a çetu kur ta ndrojsh ata bon po punima ti defektive ti defektive etani vezir ç'i u ju tha Yusuf alayhisalatu wassalam tha s'keni dit atare e e arçëtoi alvezir sa kemi nevoj na mirë arçitu njerëzin do na s'ka dit do sa problem o bëjëm kohë njerëz bëjëm e bani veprë thotë na s'ka dit do permísojë kjo do na s'ka dit ja letoj njerëz të tamam tash s'kam dit atare tash e dije e me kta vezir ç'ka bën Yusuf alayhisalatu wassalam elletsoj terrenin pa më fol atë Se sigurt të gjithëtan. Çfarë keni bëu Yusufi me Yusufin? Edhe ti gjithëtan, edhe keni merr ndonimin e merituar. Do të s'këshin më hu? Jo. Ja, Senan acha da. Korse Pranollë. Po çka i tha? O s'keni ditë atar. Sa kjo, kjo, kjo, kjo komunikim komunikim shumë i lart vallallaj. Sa sot janë kanë ard zin më e formulu fjalir me të cilën komunikon me vllavin e vet, me baban e vet, me nanën e vet, me me gruan e vet, me dostat e vet, me kolegtë e vet. Mund o tiki me ma gjithmonë kët atë në një lloj sultanati të vetin apo. Ka kur nuk e ul tonin. Kur nuk e ulse Allah do me jam njëri. Apo gjithmonë që do të thonë penalt e penalt nuk shloset pun. Penalt veç Allahu i shos pun. Penalt veç Allahu i jeles pun. Ti njëri me njëri. Pejgamberi sa më ish pejgamberu që thon dashabave, çka thoni me bashkëpun? Çka thoni ta krym shkëdbun pse? O njëri, njëri pejgamberi Allahu xhel xelalu. Çka thonë ze? Çka i thon? Qalu e innaka La entë Jusufu Kale anë Jusufu Va hadha akhi Qad mennë Allahu alajna Innehu menjet tëqi Va jesbir Fe inna Allahe la ju dihu Ejra l'muhsinin Shkënë o nëzër Ketë Surja Sjilë për shkëta jet Ketë Allahu Gjellwala E karanu Jakubin me lot E o shverbu Me urdët Allahu Gjellwala Aja përmendu më një zratën kaluar A ka mujtë Jusufi Pit ditës ka o bo prins Me që mesaj në palestin Babës hajtë këto Po, pëse e ka pritë të dhe dhjetë? Me urdhët Allahu Gjelluala. Pse që me arë që shtu skena? Po, nuk e ka skenu e ka Jusufi. E ka bo Allahu Gjelluala. Dhe që farë ka thonë? Përse dhe me vëhende. A jetë në dhjetë, të surës Jusuf. Thot Allahu Gjelluala. Kalu, thana ta, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Kër e banë një dikush një vej për tinë za shumë Edhe nuk e di veç aj edhe Allahu Me arë dikush mi thonë A e di kure ke bosh këtë vej për Me qatë datë, me qatë vend Qa i duhe Më paske pa A e ka di që se ka pa A s'kush se ka di që o gjujtë në bunar Post që të vëzrit Kur kush se ka pa E qka i bje këto, këto e ka në volos ja. Allah e di edhe na Do me thonë që gji i treti cili ha A i gjujtë në bunar A për kupto në vëzit Jusuf i gjytë më në bënar Dhe dhe dhe lazni që e kanë gjyt I trejti qëka e ditë cëli o Allahu gjellu ala E tash, qëka i bje Allahu gjellu ala Këta e din edhe Jusufi Tre pale e din që Jusuf jo gjytë më bunar Regull Pale a partë Vlezrit Allahu gjellu ala naltë Që kjo i gjytë më bunar Andaj s'kabë që janë tjetër E, e indek edhe Jusuf A ti Jusufja Shkolën se e kapu Allahu dhe jllora mëo. Këtë tre pal, çka e ja kanë ditë veç këta, çe u bë këjo vepër? Kta më thon, ja, ne na këtu veç di pal. S'ka pas kur kush mund si më e ditë se na të kenë gjujt munat. Edhe të kenë shit. Atar atar i bija çe, e innaka yusuf. Ati Yusuf ja. Pas e kanë thon. Qala tha Allah tha Yusuf alayhi salam, ene Yusuf. Ene Yusuf. Unia Yusuf thëder. U ka thon eksi ka do të vim na nëse koha ka mbaruar. Të lutem t'i them, po, unë jam më hasëm gjini ju të buna hor. E ai hekti, ai që shakshasi gjini bagni bodëzo, ba, si ti jani, valla oh shumë po hekë unë. Eksto e unë sa ar kam hek. Pa vesh tiki heka. Avesh tiki heka, avesh ti të më duruna. Avesh tiki më ka kazu ne veshake heka. Na kur që na më kazu shë kena hek. Me disa njerëz si ti jani, hajde. Follo. Po kur kam e volunë? Kur kam e volunë? Kur më kazuunë? Shka të kata Jusufi, shumë thjesht, e në Jusuf, ka mujt me thonë, unë jam i gjujtëmi më bunarë, unë jam i shqitëmi më pare, unë jam ajë që ka jakin një kolë babës zemën për muë, unë ajë që të të dhëtë vjetë që si ka të zoni babës që unë jam gjallë, unë jam ajë i cili kam fletë burgë, pi, pi që saj më retinje, unë jam ajë dhe ajë dhe ajë dhe ajë dhe ajë, kur gjosë për meni, e në Jusufi, unë jam Jusufi, apo, shka që dhe zë, unë jam Jusufi, k <laughs> zakonisht e kam problem me me përmend emrin e vet nëse ka titull. Për shembull ta zojna. Qof penis pipi vetes, hoj, hafës, drejtar, kre, krejtara, mi i vetës, Hoxh, Hafuz, drejtore, kryetare, çka do. Po, mi bën mi thon, "O Filan, tash o diçka tjetër ti ja lejon mi thon, "O Filan." A më ekipon kur prezentohet? Për shembull, un jam Hoxha. O vë tekni emën. Ebubekër Sidiku. Ekipa na kur thona, na keni një den janë ndër stu thon, ka thon Shejkhul Islam Ebubekër Sidiku. Na keni nisi tu thon? Jo. Ajo zgjodhon nominën e Bubekrit, çka që, që përmendëm na me emën? Jo. Ka thënë Omeri thoi ka thonë ana. A thënë ka thënë Omeri. Ama më bëu me, me të tan për shemb, për Hoxhën, ka thënë filani, çka thonë njerëzit? Se përmend me, se përmend me vetëm emën? Qadale. Kjo vëzar, për, ja për për etikës më a thik titullin, ama nuk kosh për etikës ti kur prezenton më thon, un jam krijetari. Se ti akilin pim djep krijetara. Ti nana si të ka o krijetara. Pohjopek, heen, tukke, ayetimi, mara, Se, po jobe kaqzoje hendë shikë jollë. Kaqzoje, peqëm sa të që Unë jam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Unë jam i yatimi që kam hëngur buk bajat. Unë jam çaj. Si ka ardhur marë vëzë pse? Po unë më ar jam çaj. Kur ajo gruaja dhe u drid, tha unë jam Muhamedi që jam rrit yatim, kam hëngur buk bajat. Çka ka probleme zë me për vënë çështë? Çka ta Jusufi? Ërë Jusuf. Unë thaj jam Jusuf. Alayhi salatu wassalam wa hadha akhi. Dhe qio vlav jam Kjo bun jamini, bëvjen Epo Dhe këto dhe zë ka shumë dobi Do t'i bështina për i zratën ashme Kad mennë Allahu a lejna Shiko dhe zë Siko Kjo është zemra e pengamberi dhe muslimane Tha Këjit kjo çka ndohë dhe Këjit kjo begati qka përshifni Mennë Allahu a lejna Allah i në ka dhanë Shiko salet Salet Shiko të Mustafa Sadik Kërrafi i Rahimehullah Kër insani E godet të keqja Edhe jahuqë veprës Qka thot Kër banë keqë, ka të darë Allah Kër e banë mirë, unë e thot e ku më bë Kini pa kër e ndrejqë një senë mirë, thot e unë e ku më ndrejqë Kër prishët, vetë u prishë A që shtu shkën Allah, dhe Allahu i Gjiloana, nuk shkën dhe Kër të bajsh mirë, anë i thujë Allahu e ka bë Kër të bajsh keqë, anë i thujë ka dollë të kaderë A ma dhe kër ba, të bajsh mirë, thujë Allahu e deshti Që ka ta Jusufi, ka dëmenë Allahu alejna Allahu ka deshë v Ka i Allah shkana ka kriju neve, edhe neve, edhe juve, edhe Jusufin, edhe dhe zi të Jusufit, o oh, një Allah, ko njërën i ka dosh me bojë Jusuf, njërën i ka dosh me bojë që se si udina e emët. Që se udina e emët, ota e kanë kanë e emët, po në se udina? Thadë Allahu Gjelluara, thajë Jusufi a.s. Innehu menjet tëkhi, o jesvir, fe inna Allah e laju dhiju e gjëllë muqsinim. Tha, Jusufi a.s. Tha, aishka i tutët Allahot, edhe ban sabër, Me dë vërtet, Allahu nuk jahum shpërblimin atyre që bëjmë mirë Këtu dhe zërë, thamë, qelsi, manë e men, dhe lëgjeratën e arshme të ta shpikojna Qelsi i krejt jetës e Jusufit edhe krejt suksesit e Jusufit Dhe të arriturë edhe korjeve të begativit të Allahu u gjelua nga në Jusufit Oshta jetin në dhjetë të fjalë Allahu u gjelua Innehu men jetë tëki vë jesëber Manë e men këta Aishë, sashë Parashtrotë pytja, sa ta i thanë, qysh, inë në ke Jusuf, ti e Jusufi, ti në të kënalon hizme qarë, ti ka në bom bretë. Ska ju tha, po, unë jam Jusufi, tha sepse ajë që ka i tutët Allahit edhe banë sabër, që të dija dhe se. Qërë si kësa i njari është, innehu me jetë tëki, o e smër, ajë që ka i tutët Allahit edhe banë sabër. Që ka bëha dhezër? Ba, që kjo që ka ndodhe me Jusufin Aleyhis Salatu Aleyhis Salatu Do ta shpikojnë në gjelatën e arsh Me lusë me Allahon të barek Që zotë i ongjeli gjelalu A ti ku ja kemi qëlluar Allahot nash pëblen adi ku kemi gabuar Allahu ta fal elusmi Allahu jilwala se zoti on te bareke we tala te dithe kemi agjërua Allahu opinet ibn qabull e nese Allahu jilwala ja kemi gabu dikon hakit te ti Allahu ta fal elusmi Allahu jilwala se zoti on te bareke we tala na mundson me zan naten e kadrit na mundson Allahu jilwala bo lutjet e aj te dha mbaje per banorve te xhenetit nga shlye emrat on per banorve te ziarrit e qulu qouli hada wastaghfirullah li wala kum fastaghfiruhu inhu huwal gafururrahim walhamdulillahirabbil alamin